та все ж щось не давало їй спокою. Вона не могла по-справжньому розслабитися, навіть слухаючи компліменти Франциска. Десь у глибині її душі наростало напружене чекання. «Де ж Чарльз?» Вони поговорили про погане самопочуття короля, про надзвичайну холодну погоду, ще про щось. Потім Мері не витримала. «Люби зятю, будьте ласкаві, скажіть, Чому я не бачу серед осіб, котрі супроводять вас, посланця мого брата короля герцога Сафолка? У його бездонних чорних очах щось промайнуло, темне, гнівне. Тамарі витримала його погляд із найчарівнішою посмішкою. Справді, було б дивно, якби вона не поцікавилася своїм співвітчизником. Франциск першим відвів очі, буркнувши, що Сафолк змушений був затриматися Вамбуазі. Що сталося? запитала королева, приховуючи за цікавістю хвилювання. Як довго він буде відсутній? О, це залежить тільки від мсьє Сафолка. хитро засміявся Франциск. Мері не зважилася розпитувати далі. Зрештою, крихітка Болин про все і так дізнається. Але Анне не було довго видно. Вона з'явилася, коли її величність уже готувалася до сну, і, мов нічого й не сталося, приєдналась до Фрейлін, котрі роздягали королеву, почала розшнуровувати її рукави. У глибині душі Ганна була навіть задоволена. Не аби як люблячи придворні скандали й інтриги, вона уявляла, яке враження на мері справить її повідомлення. Свідомо зволікала вдаючи, що не помічає зацікавленого погляду королеви. Нарешті Меріна витримала. Попросила дам вийти, сказавши, що їй цілком вистачить однієї місболейн. Ну, про що ти довідалася? Королева намагалася говорити спокійно, навіть повернулася до Анни спиною, щоб та розвязала тасьми на її корсажі. Підняла волосся, щоб воно не заважало фрейліні. Анну проінструктувала сама Луїза, якій Гриньо представив свою повірну. Анна була неабияк потішена, до того ж Луїза особисто пообіцяла їй підтримку і змусила двічі повторити все, що вона скаже королеві. Отже, мілорд Сафолк залишився в амбазі через Жанну Лекок, тобто мадам Дізоме, яку він відбив у Франциска. Ця дама не одразу поступилася йому – Хоча ще дорогою в Амбуаз у неї з англійським посланцем склалися теплі стосунки. А після прибуття в Амбуаз почався такий бурхливий роман, що герцог Ангулем нічого не міг вдіяти. До того ж Сафолк врятував Франциска під час ловів, і той вирішив поступитися рятівнику тюльпаном Франції а Брендону і Жанні було так добре вдвох, що вони навіть вирішили залишитися в амбуазі, щоб подалі від двору вільно насолодитися коханням. Анна розповідала все це з наївною захопленістю дівчинки, котра оповідає романтичну історію. І при цьому не припиняла розшнуровувати сукню, адже вона не повинна здогадуватися, що її розповідь схвилює її величність. Королева стояла, як і раніше, Підтримуючи волосся, немов скам'яніла У тиші чути було, як шурхотять пальці Анни Нарешті вона почала стягати з плечей мері довгі рукави «Міледі, я так не можу, опустіть руки!» Королева підкорилася, мов заведена лялька Її волосся впало розкішною золотавою хвилею до пояса Анна почала спускати сорочку, коли королева відсторонила її руки «Іди, Анно!» Ти вільна. Але, моя пані, йди!» майже крикнула королева. Анна вийшла, скосо поглядаючи на мері. Біля дверей зробила реверанс. Королева немов і не помітила. Залишилася стояти на місці, як кам'яна статуя, напівроздягнена із застиглим поглядом. Мері не припускала, що може бути так боляче. Серце її рвалося і стокотіло в грудях. Ноги руки усе тіло раптом стало важким, а серце нестерпно боліло, боліло. Чарльз. Як він міг? Вона ж так кохала його. Вона віддала йому всю себе, до останньої краплини. Вона так вірила йому. Більш, що наповнював груди, тепер здавалося піднявся, зупинився вгорі і раптом прорвався в мозок, вибухнув там і знайшов вихід у потоках гарячих сліз. Мері заридала. Важко, спотикаючись килим, вона дісталася до ліжка, лягла ниць, зарившись обличчям у подушки. Плакала, плакала, плакала. Вона почувалася приниженою, розбитою, покинутою. Чарльз залишив її, зрадив, розлюбив. Вона завжди ревнувала його, але після того, як вони були разом, після того, як вона відчула його пристрасть, замилування, ніжність. Ні. Вона і тоді підсвідомо ревнувала його. І чомусь саме до цього тюльпана, Жанни. І це була сильна суперниця. Блудлива спокусниця і все ж суперниця. Дуже вродлива. Адже Чарльз одразу виділив її серед усіх жінок двору і дозволив себе звабити. Закохався. Звичайно, закохався. Чому б ще він міг віддати перевагу Жанні, коли його обрала сама королева? А ця Жанна. Мері згадала, з яким замилуванням дивилися на неї всі чоловіки. Її Чарльз більше на її. У розпачі Мері забарабанила кулачками по подушці, уявляючи, як би вона могла бити цю бритку Жанну. Будь вона проклята! Вона вкрала в неї кохання! Та годі вже! Чи кохав її Брендону взагалі? Хоча б раз сказав він їй це чарівне слово, яке вона в нього майже вимолювала. Вона проплакала всю ніч. Часом від ридань на неї Находило якесь утопіння Вона навіть забувалася сном на якийсь час Але знову прокидалася Відчувала свою самотність і гострий біль І знову починала ридати Гасячи стогони і схлипуючи в подушку Перед світанком нарешті опанувала себе Вона усе ще була напіводягнена Її спідниця геть зім'ялася Мирів стала, перевдяглася в сорочку навіть розчесала скойоджене волосся. Подивилася на себе в дзеркало. Жалюгідне, розпухле від сліз обличчя з геть покусаними губами. «Я більше не плакатиму», – наказала вона собі. Витерла очі, припудрила щоки. Ні, сліди сліз приховати неможливо. Як нерозумно з її боку, що вона так піддалася почуттям. Їй не варто забувати, що вона перебуває в усіх на очах, що за нею пильно стежить.